Метеоролог напружено дивився в вікно, схрестивши руки на грудях. Решта людей відчули сягання напруженням якоїсь крайньої позначки і припинили всі розмови. В командному центрі повисла тиша. Ніхто насправді не знав, наскільки сильною має бути ударна хвиля. Хтось казав, що хвиля змете всіх. Свідків експерименту з лиця землі як порох. Ходили також чутки про те, що бомба може знищити цілий штат або ж призвести до розламу плити, на якій стоїть материк. Ще інші казали, що вибух може спричинитися до некерованого вигорання кисню в атмосфері, і земля може зникнути за лічені хвилини. Страх, що випробування зірветься, знову вхопив його, змішуючи в його серці почуття переможця, який уже впивається досягнутою ціллю, і почуття переможеного того, хто по кількох хвилинах втратить усе. Від такої міцної суміші Роберт відчув, що тут втратить панування над собою. Коли місяць тому пролунала звістка, що Німеччина капітулювала, стало зрозуміло, що в атомній бомбі більше потреби немає. Що могли зробити проти Америки і світу японці зі своїми самурайськими мечами? Вони були, очевидно, безпорадні, тож питання їхньої капітуляції було тільки питанням часу. Вони скликали тимчасовий комітет, аби вирішити, чи повинні тривати наукові розробки далі. Коли його спитали, чи підтримує він ідею проведення випробувань ядерного пристрою, він, не вагаючись, дав згоду. І тільки вчора вночі він по-справжньому відчув, у нього немає жодної опори під ногами. Він пройшов увесь цей шлях, бо сподівався, що зараз у точці перетину світів, де сходяться часи, він зустріне її. Верховну істину! Але раптом утратив нитку своїх міркувань, на основі чого він дійшов в мисновку, що розщепивши атом, він зустрінеться із Всевишнім. Можливо, то були тільки останні, найтяжчі, повні сумніві кроки перед досягненням вершини. Кожен, хто вирушає за неможливим, в якийсь момент може відчути бажання впасти, здатися, можливо, саме по цих хвилинах його судитиме історія. Йому здалося, ніби незбагненна сила ілюзії, на мить відступила від нього, дозволивши побачити справжній стан речей, і він жахнувся. Весь цей час, вважаючи, що маніпулює всіма, він слухняно йшов на поводі у генерала Гроуза, який знайшов найсмачнішу приманку для його дракона, можливість задовольнити чистолюбство. Так чи інак, він прийшов. Він зробив усе, що залежало від нього. Він боровся, як міг, і дракон поборов його. І він не знав, чи радіти тепер, що в його руках кінцева мета шукань, чи плакати. Можливо, то була істина, настільки складна, що володіти нею одній людині просто не під силу. Опенгеймер мовчав, мовчали інші присутні в командному центрі. Він напружено дивився у бік пристрою. Нуль хвилин 45 секунд, промовив Елісон. Він побачив, що його колеги перебувають у повному сум'ятті. Хтось плакав, хтось сміявся. Відчувалося, що наступної миті може статися все, що завгодно.